Isanganiro Nitarre 3 mwezi meche mwakawefumbili na kuminanane karibu hundugu wa penzi wa radio Isanganiro katika tarifa ya habari kwa ya kiswa kwanza na mktasari wa habari zenyewe katiba mpya ambayo hivi karibuni itawasilishwa kwa kura ya maoni haina kukiuka nguzo za mkataba wa Arusha mtazamo ni wa makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo wafungwa 157 kutoka gereza niku la rutana walifunguliwa siku ya ijumaa kwa matumizi ya msama waraisi watare salasina moja disemba mwaka F-217 na afya ugonjwa wa kansa salatani ya kizazi aida cancer, cancer dikodo literiswa inapona ingawapo muhasirika apimisha mapema ugonjwa huu. Aya na mengine ambatana nami Adi Mwisho upande wa pili wa mitambo ili kadogo mtagazaji wako, meda ni omuru karibu tena Sikiliza habari moto moto kupitia radio isanganiro Katiba mpia mbao hivi karibu ni tawasilishwa kwa kura ya maoni haina kukiuka nguzo kuza mkataba wa arusha mtazamo wa maoni ni makamu wa kwanza wa raisi wa jamhuri wakati wa mkutano na wandishi wa habari. Gaston Sindimo anasema kwamba chanzo cha mgogoro nchini humu nidhidi ya vyama vya siyasa na viongozi vyao. Gaston Sindimo amesema kwamba wana siyasa wakikubaliana juu ya tofauti zao. Serekari iko tayari kutekeleza kile watakacho kubaliana katika mazungumzo Gaston Sindimo haki tafsiriwa na Thierry Fayokurela. Tuhayifuze kwa ke, bigani onyamu kuru tu kuhitze teze yuko, bivamu ujo ujo shingiri, vijali bigani uja Tumecha sema tangu zamani kwamba mazungumzo makubwa ambayo atakai tukandani katiba ya inchi ni mazungumzo ya hapa inchini ambayo ya raia ote watashiriki na mazungumzo mengine ya ugenini ni ya kushindikiza ili waongize yale wanainchi watakuwa mesahau na wengi wanapenda kusema kwamba msuada wakatiba ni kinyume na makobalano ya arusha hapo wengi wanajidanganya kwa sababu wangepwaswa kujiuliza nizipi nguzo katika makubaliano ya arusha hazipaswi kubadilishwa siasa mbalimbali wanabaini kwamba makubaliano ya arusha alivunjwa ila ninataka ni nikipi katika makubaliano hayo kimevunjwa hawa kipati kamwe na wakikosa nguzo hiyo ambayo imevunjwa kuna ibuka tatizo. Mujue pia kwamba nchini hakukue potatizo ya sirikali ila kulikue potatizo ya vyama vya, vya, vya siasa na wakati wa uchaguzi viongozi wa vyama wanaanza kujiuzuru na badaye vyama vya kiraiya na vyenyewe vinaleta vurugu ila tatizo kubwa ni vyama vya siasa sisi katika serikali tutafanya kila kanalo ili vyama viwe pamoja na wanasiasa wasikilizane serikali gombana na vyama vya siasa ila itasaidia vyama hivyo kufikia makubaliano bora na serikali itatimiza makubaliano hayo serikali itamshindikiza msuluhishi tumsaidie na Siasa wazungumze ili wafikie makubaliano. Mimi siendi kama wana siasa, mimi na wakilisha serikali. Tunomba wana siyasa, wafikie makubaliano, na watuambie sisi kama serikali, na badaye tuyatekeleze. Huyo ni Gaston Sindimu o makamu wa kwanza wa Raisi Akitafsiriwa na teri Mfayo Kurela. Wafungwa 157 kutoka gereza Nikula Rutana walifunguli wa siku ya ijuma kwa matumizi ya msamaha wa raisi kwa tare 31 disemba mwaka waifu mbili kumina saba. Rafael Mfayo Kurela mkurugenzi wa gereza Kula Rutana aliwashauri wafungwa ambao walikuwa wamepata uhuru wakukurekebisha na kuacha kufanya makosa ambayo yanaweza naweza tuma wanarudi gereza Zaidi ya wanafunzi 2800 wa shule za msingi katika jimbo la Rumonge wameacha shule katika robo ya kwanza ya mwaka wa shule wa huu wa 2017 kuelekea mwaka wa shule wa 2018 sababu kadhaa za kuacha shule kwa wanafunzi wa Rumonge ikiwa nipamoja na ujinga wa wazazi kama alivyo ilivyoripotiwa na Adrien Sabu Shimike mkurugenzi wa elimu wa mkoa huo wa Rumonge Sikiliza, habari motomoto -moto kupitia Radio sanganiro. Ni sabana dakika 20 na tano, tunaendelea na tarifa ya habari, ugonjwa wa kansa, salatani ya kizazi, aitha kanser di koldo literis, inapona ingawapo muhasirika, apimisha mapema ugonjwa huo ayo, ya metamuliwa na Elam Sengoma, mkurugenzi wa kudumu, kwenye waziri wa afya apa nchini, ni wakati burundi lisherekea, ijumahi siku ya kupambana na kansa, Elam Sengoma, atafisiliwa, na paskala niwe ya nuhunzi. Tugwaje kanseri. Kwa kanseri ni ingwara ili homo burundi. Tupike vita ugonjwa wa kansa. Kwani kansa ni ugonjwa unaulipotiwa nchini burundi. Ugonjwa unaukithiri nchini muetu. Kwa hiyo tusimame imara tuvali enjuga ugonjwa huo. Mada ya mwaka huu ni tunaweza. Je tunaweza nini? Tunaweza kukinga marazi haya. Nchini burundi kuna juhudi zinazo fanywa wakati huu kwa juhudi za kupiga vita ugonjwa wa kansa ambapo wizara ya afya ilianzisha muradi katika lengo hilo katika kanda za afya za rumonge na ngozi iliku kinga kansa hasa hasa saratani ya kizazi, kansa ya watoto kati ya miaka tisa na kuminatatu. Wakipimwa na kukutua na ugonjwa huo wa kansa kutibiwa na kupona wakiharakia kwenye vituwa vya afya. Ook de die je doet, Tukiendelea na taarifa ya habari chandarua 3 zilikamatwa ijumaa hii katika jimbo la Muramba mkoa wa Bubanza. Maafisa wa afya ambao wali-kamata chandarua hizo wamesema kuamba chandarua hizo zilikuwa zinatumia nje ya matumizi ya kawaida ilikuwa ni wakati viongozi wa afya mkoa wa Bubanza walikuwa wakifanya shughuli za kuhamasisha kupambana na malaria kwa kushirikiana na mpango wakitaifa kitaifa wa kupambana na Aluma Caribou, kwenioradio Isanganiru Piti Amitabendi, Thamanin Natisa Nukta Saba, Mia Namoja, Thamanin Natisa Nukta Tatu, Natisi Natano Nukta Moja, Ao, wa internet WWW Nukta Isanganiru Nukta ORG. Attima eni ta rifasa kimataifa hali imerejea kama kawaida katika ubalozi wa Ufaransa jijini Ouagadougou nchini Burkina Faso baada ya wavamizi 11 wan, walio kuwa wamekenda kuvamia ubalozi huo na mkutano kuhusu misaada kwa wakimbizi wa DRC kufanyika Aprili 13 Kenya mgonjwa apasuliwa ubongo kimakosa hospitali ya taifa ya Kenyatta mkuu wa hospitali apewa liki zo ya ja, lazima. Mengi Zaidi na balen Havja Rimana. Serikali ya boke faso ya methibitisha kuwawa kwa vamezi ya wambau kwa mwejibu watu lio shudia. Watu watani wale kuwa wamejihami kwa silaha. walishuka ndani ya gari na kujaribu kushambulia ubalozi huo. Waziru wa mambo ya njo ufaransa Jean-Yves Lodrian amesema kuna raia yote ufaransa. Alia jiruhi wa katika Tokyo Hilo na tasisi zote za serikali ya ufaransa zipo salama. Baada ya shambulizi Hilo, ubalozi ufaransa nchini humo umewambia raia wake kusalia nyumbani huu. Kukurais Emmanuel Macron akisema mekua kifahamishwa yale yote yaliokuwa yokuwa ya nafanyika Wafadhili mbali mbali wanatarajio kukutana mwezu yao kuchangisha dola bilion moja pwenti saba Kufanikisha misaada ya kibinadamu kwasaidia mamilioni ya wa wakimbizi nchini DRC Hatuwa hii metangazo na umoja wa mataifa ambao mesema unahitaji feza hizo kufanikisha miradi yake katika taifa hilo Ambalo limekumbwa na kosefu usalama eneo la mashariki na kati jimbo la Kasai mkutano huyo pongo kufanyika tarehe 13 mwezi ujao Geneva nchini Uswizi Afisam mkumtendaji hospitali ya taifa Kenya ta nchini Kenya ametumwa kwenye likizo lazima Badam, ya mgonjwa hakufa hakufaa kufanyiwa bongo kufanyo pasuaje huyo katika hospitali hio Hatuwa kumtuma lil koros kwenye likizo lazima imetangazon na waziri wa afya Cecilia Kariuki ambaye mesema inakusudiwa kupisha uchungu Shukrani kwako balene hafja rimana na mwisho wa tarifa ya habari khabari Shukrani kwa njiniote amba umulikuwa mukia ambatana na mwazo adi mda Shukrani Shukran elika upande wa pili wa mitambo Mutangazaji wa kulikuwa meda niunguru weekend jema kwa njiniote